mtazamaji wa Insta TV. Karibu katika chaneli yetu ambapo tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na leo nakuletea historia ya wilaya ya Urambo. Wilaya ya Urambo ni kati ya wilaya 7 zinazounda mkoa wa Tabora. Wilaya hii ilianzishwa tarehe 19 mwezi wa saba mwaka 1975 kwa namba za utambuzi GN of 85 of 1980 baada ya kugawanywa halmashauri ya wilaya ya Tabora vijijini na Urambo wilaya ya Urambo ina tarafa mbili za Urambo na Usoke kata 18 vijiji tisa na vitongoji 254 mwaka 2013 halmashauri ya wilaya ya Urambo iligawanywa pia katika halmashauri mbili yaani Urambo na Kaliua mipaka ya wilaya ya Urambo Wilaya hii inapakana na wilaya ya Sikonge na Uyuni. Kwa upande wa mashariki inapakana na wilaya ya Mpanda mkoa wa Katavi, kwa upande wa kusini. Kwa upande wa kaskazini magharibi inapakana na wilaya ya Kaliua. Ukubwa wa eneo. Halmashauri ya wilaya ya Urambo ina ukubwa wa eneo lenye kilomita za mraba elfu sita, miya moja, moja elfu. Saa na nane ya eneo la mkoa wa Tabora. Makao makuu ya wilaya yapo katika mji mdogo wa Urambo, umbali wa kilomita takriban tisini kutoka Tabora mjini. Hali ya uchumi na maendeleo ya wilaya. Uchumi wa wilaya unategemea zaidi kilimo ambacho takribani asilimia themanini ya wakazi wote wa wilaya hii mapato yanayotokana na ufugaji, uvuvi, ufugaji wa nyuki na shughuli za viwanda vidogo vidogo ni ajila mbadala zinazochangia pato la wakazi wote. hali ya hewa. hali ya hewa ya Halmashauri ya Wilaya ya Urambo ni ya kitropiko na inatawaliwa na vipindi vikuu viwili kama ifuatavyo. hali ya joto ni kati ya nyuzi joto 15 na 22 na joto huongezeka mwezi wa 9 na hali kama ilivyokuwa. Hali ya ulinzi na usalama. Hali ya ulinzi na usalama katika wilaya hiyo kwa ujumla ni nzuri sana. Na hii inachangiwa na uwepo wa ulinzi shirikishi kupitia polisi jamii. Mpango huu muhimu ni wa kudumu kwa kushirikisha jeshi la mgambo katika suala la ulinzi kwa kuwatambua, kuwajali na kuwathamini. Hata hivyo wilaya inaendelea kukabiliwa na matukio mara kwa mara ya makosa ya jinai yakiwemo ya unyang'anyi, wa kutumia silaha na nguvu, uvunjaji, wizi wa pikipiki, wizi wa mifugo, kuchoma nyumba moto na kadhalika. Maadui yanotokea katika wilaya hii mara nyingi yanatokana na kulipiza kisasi, imani za kishurukina na matukio machache ya kugombea mali. Kufuatia hali hiyo Wilaya na shukenya na wilaya jurani katika mkakati wa kuimarisha ulinzi na usalama na kubadilishana taarifa za kiuharifu miongoni mwetu na wilaya zinazotuzunguka. Na hii ndio ilikuwa historia ya wilaya ya Urambo. Imelletwa kwenu na Esta TV na kusimuliwa nami poti na Safieli.